Витмиріло. Посилювався Мороз. Я вийшов на подвір'я. Зі сходу долинав гул артилерійського бою. Не помітив, як поруч з'явився о всій близняков. Товаришу капітан, Ольга кличе. Каже важливе повідомлення. Ольга сяє, подає навушники. Я відразу ж упізнав урочистий голос Левітана. Визволено Варшаву. У наушниках гурхіт. Москва салютує Варшаві воїнам-визволителям. А з Києва того ж вечора передавали звернення Ради народних комісарів України до президента Краєвої Ради народової Польщі Болеслава Берута. Просимо прийняти Сердечне поздоровлення від українського народу, який разом із польським народом торжествує з нагоди визволення славної столиці Польщі – Варшави. Ми щасливі, що наша радянська армія разом із військом польським майже повністю визволила польську землю від німецько-фашистських загарбників. Наближається день – коли прапор свободи замайорить над усією польською землею. У боротьбі і стражданнях цієї війни слов'янські народи цілком усвідомили, що об'єднані разом завжди будуть незборимою перешкодою для німецько-фашистських загарбників, які намагалися поневолити усіх слов'ян і знищити їх. Український народ у тяжкий період німецької окупації особливо добре розуміє страждання братів-поляків, які упродовж п'яти років перебували під ярмом німецько-фашистських загарбників. Виявом нашого співчуття благородній справі відродження вільної, незалежної, демократичної Польщі за запорукою зміцнення дружніх відносин між польським і українським народами Хай стане наш скромний дар героїчному населенню Варшави, а саме 900 тисяч пудів зерна, 9 тисяч пудів олії, 6 тисяч пудів цукру, 300 пудів сухофруктів для дітей. Український народ з радістю несе польському народові свій дар, який хай у малій мірі буде сприяти швидкому загоєнню ран заподіяних окупантами відбудові Польщі. Хай назавжди міцніє наша дружба. Я наказав зібрати усю групу для політбесіди. Поздоровив розвідників із визволенням Варшави. Потім переказав звернення Ради народних комісарів України до президента Берута. 900 тисяч пудів хліба, 6 тисяч пудів цукру. Хто з нас не знав, як потрібний був кожний пуд зерна, кожний кілограм цукру, розореній війною Україні. Так вчинити міг тільки справжній друг. Я бачив, як світліли обличчя Овсія, Абдули, Отчинашова. Хіба можна не пишатися такою вітчизною, армією, яка несе іншим народам не гніт, а свободу, хліб голодним, фрукти дітям. Я знав попереду бої не тільки з гітлерівцями, але і з націоналістичними бандами, заклятими ворогами Нової Польщі, Радянського Союзу. І ще раз нагадав бійцям, кожним своїм кроком, кожним вчинком, своїм щоденним ставленням до місцевих жителів, нам слід показувати, що ми – солдати армії миру, армії Леніна, що ми прийшли у Польщу як визволителі, як брати. На святанку наша группа залишила его же.